Och välkomna till Square Eyes Fyrkantiga öga <laughs> Var det dags igen? Efter en veckas frånvaro ja. mm. så blir det ju det... Vi skulle spela in en sunda men det blev inget Nej, exakt <laughs> ja. Jag vet inte, jag tror att jag tappade det helt Eller så hade jag andra saker som jag kände att jag behövde göra Ja, det är lite så Jag hade ju varit hemma hos Jakob på kvällen innan Och varit vrak, typ Nej, men det blev sent Jag drack ja, ja. bara två åter det... ja, okej. Okay. Nej, men jag kände väl också det att Ibland så finns det inte möjlighet Nej Men det är så när man gör det här på sin fritid Och inte gör det i något speciellt samarbete eller någonting, Då får man bestämma helt själv ja. Och så får folk anpassa sig efter det Yes. Det är liksom inte konstigare än så Men jag har reflekterat ganska mycket inför den här veckan. Jag hoppas att jag ska kunna komma med någonting som går att förklara på ett sätt så att någon fattar. Vilket är omöjligt inser jag nu, samtidigt som jag säger det. Mm. Men är det någonting som vi vill ta upp innan vi drar igång? Någonting du har tittat på eller spelat? Ja, jag har faktiskt två saker jag vill ta upp. Mm. Jag har börjat köra Death Stranding på Playstation Ja, just det. Det är en ny release. Kojimas senaste Feberdrömsliknande Alster. Mm. Har spelat intrott skulle man nästan kunna säga. Även om det är några timmar. Ja. så det, här som vara. det är ju ett spel som inte liknar någonting annat och som jag finner oerhört svårt att förklara så att det låter kul vad man gör mm. eh, Det innehåller så mycket hittills På de tre, fyra timmarna jag har spelat Så att det känns nästan som att man Har spelat tio timmar Oj. Men fortfarande håller på att lära sig mm. Men kort och gott eh, Det Amerika som vi känner idag eh, Finns inte Men man ska göra ett sista försök Att eh, bygga upp det Som de kallar för Amerikas förenta städer Alltså mm. United Cities of America. Och det gör man genom att eh, leverera paket och eh, koppla upp små städer till ett eh, nätverk. Så mm. att alla kan hjälpa varandra. Eh, och Däremellan så är det också måste man också ta tur med ett regn, som gör att allting som regnet träffar åldras snabbare. Mm. Så om man får en liten droppe på handen så kan man se att det blir liksom om man säger gammal hud där. Ja. Sen är det med någon brud som kan teleportera sig. Och man bär runt på ett spädbarn i en liten burk som är fött av en mamma som har varit hjärndöd. Och mitt i upp allt detta så måste man hålla sig undan från varelser som är från the other side. Man kan väl säga då som är. Dödsriket typ eller något. Okay. Och eh, om de tar tag i dig så löper man risk att bli en sån vålnad själv, tror jag. Mm. Så är det. Det låter lite David Lynch-aktigt. Ja, det skulle man kunna säga. På ett sätt, om man tänker: typ, mm. racer hade sjukt. Mm. Och eh, det här är ju ganska snabbt i intro, så det är väl ingen, ingen superspoiler yeah. eller spoiler alls. Men du kan hoppa över en minut då typ. Den kan säga, de här spädbarnen, mm. de gör så att du kan se de här Okej. Okay. och det kan de, om jag har förstått det hela rätt, så kan de det eftersom eh, mamman eh, i vars livmoder de har legat har varit död så har de fått liksom del av både den döda världen och den levande världen. Mm -hmm. Det är därför de kan se de här varelserna som existerar i den här dim andra dimensionen eller andra sidan eller vad man mm. ska kalla det. The upside down. <laughs> ja, ungefär så. Och eh, i alla fall, eh, vad jag vet hittills i alla fall så kan jag än så länge inte försvara mig mot dem utan då är det att smyga sig förbi Mm. skulle inte säga att det är som Metal Gear direkt utan det är mer att vara tyst och liksom ta omvägar runt dem om. ja. det är inte så att gömma sig bakom väggar och lura dem med ljud och sånt har det inte varit hittills Nej. utan man får smyga långsamt och ta det lugnt och kommer de för nära så måste man hålla andan Oj. Ja. och samtidigt då så som man kanske har eh, någonting som man ska leverera till en liten stad på ryggen mm. eh, vilket också gör att vet, de här triggerknapparna. Mm. de brukar ju fungera så med ett vapen med en knapp så höjer du vapnet och siktar, mm. och med den andra så skjuter du mm. här är eh, knapparna i det här eh, representerar axelremmarna på den här ryggsäcken du har på dig okay. så ibland så kan du, om du springer i en backe så kan ju där du bär på ryggen så kan jag börja tilta över till höger, då måste du trycka in vänster trigger, för då tar han tag i den sidan och drar så här så blir det ju jämn balans var konstigt Ja det är så oerhört märkligt ja, men det är ju som när man drömmer Alltså sådana helt irrationella mm. saker Ja och ibland då när, när man springer nerför till exempel Så eftersom man bär ju rundast Typ 100 kilo på ryggen mm. Så kan det bli tungt Ifall man springer kan man ju få framåtvikt Så det har kommit på så fort man ska röra sig ner Och ta hittills tyckt att det är väldigt bra Att trycka in båda triggerknapparna För då håller den och så blir det lite mer stabilt Ja, det är så oerhört märkligt Men det ska bli kul att ta sig igenom i alla fall Men är det någon action eller något sånt där? Utan är det bara äh, med så att du ska försöka komma ifrån Nej, alltså jag vet Det finns ju onda människor också och mm. De har ju inte stött på än Okej okay. Men där har jag väl liksom När jag läste en recension så var det många som I den recensionen att Du skriver inget om fightingen i spelet mm. Och då har jag fått höra att den är så försvinnande liten men det är sånt här klassiskt, eh, någon sån här Batman, Arkham Asylum liknande här, alltså som man ska trycka på knappar och göra kombinationer. Mm. Som en blockar och en är lätt slag och en kanske är lite hårdare slag. Men då återstår du se. Jag har ju inte stött på det än. Mm. Gött. Ja. Och eh, om man blir eh, trött eh, och tappar energi så är det en sån här helt fantastisk produktplacering i spelet. Då dricker man en monster. Nej. Oh. alla jävla drycker man kan ha med sig. alla monster. jävla ser det monster och de tycker jag ser att uh de är så lägligt placerade ibland för att man verkligen måste se dem. Så det. Jag vet inte om de har betalat för att få ha med sitt varumärke eller om det bara är någon form av hyllning. Det har jag faktiskt inte tagit reda på. Men... Jag har väldigt svårt att tänka mig att det är en hyllning. Ja, men jag tänker, det skulle ju vara. Det här tycker Kojima är en jävligt rolig grej. Det skulle ju inte förvåna mig. Men kanske att de har betalat en summa pengar då för de, de syns verkligen tydligt. När de är i bild ja. Det var den här klassiska gröna burken Fast en hyllning till monster, då skulle ju huvudkaraktären Antingen ha bott i en husvagn Ute på landet Och vara kusin med sin morfar Eller, mm. <laughs> eller tonåring Ja, man vet inte Jag bildrik. tycker att hittills är det rätt krångliga för Familjeförhållanden i det här också Så det kanske <laughs> det kanske slutar där Helt enkelt Det är därför de är monsterdryck mm. Och det är han, är det Norman Reedus Han heter han som är med i Walking Dead Bland annat som gör huvudrollen Ja just det, det är riktiga skådespelare Hela vägen uh, eller? Det ska vara Du kommer att känna igen väldigt, väldigt många Är det sagt, men de vill mm. inte avslöja alla uh, Men ja En del är ju bara med Med sitt utseende och någon annan gör rösten Ja ah, okej okay. Men uh, han Norman gör ju allting Mm och sen är det en tjej som jag aldrig lär mig Hur man ska uttala hennes namn Hon är med i Blå är den varmaste färgen bland annat mm. Hon är också med i den här fantastiska scenen I början av Inglorious Bastards Hon är känner till den, en av de här döttrarna Som serverar den här nazisten mjölk Hon heter typ Lea che che Ja, Jag vet inte men jag... Hon är cool hittills i alla fall Så kan man mm. väl säga och sen eh, med en tjej som var, hon var med nyss i eh, Once Upon a Time in Hollywood, Margot mm. Robbie. Nej, det är inte hon. Det var skitsamma. Det är den andra det är svårt hon... att sitta och namedroppa Ja, jag. hon är inte så stor än heller Hon har precis börjat vara skådisk, skulle man kunna säga Så jag, mm. namnet på henne har tyvärr inte riktigt fastnat än Nej, men så kan det ju vara Jag ja. är ganska dålig på att komma på namn så också. Och så är det han den här Du har sett den här filmen av tjejen Som har den här fiskmänniskan Hemma i sitt badkar va? Ja. Han som har gjort den filmen Guillermo del Toro Guillermo del Toro ja, Han är med också Men han har bara lånat ut sitt utseende Okay. Så det är en annan person som gör rösten till den karaktären Men jag tänker efter vad, Fan, jag kan ha Tokfel nu, jag har inget goggle framför mig Utan jag försöker låta ovissheten Få spela in lite här också Men var det inte Guillermo del Toro Och Hideo Kojima som gjorde Som skulle göra Ett nytt Silent Hill Jo, det som kallas för PT, tror jag I Folkmön Och så skete sig Mm för att Konami ville göra Pachinko-maskiner istället. Ja, exakt. Och dåliga mobilspel. Ja, just det. Så är det. Men skulle man kunna säga: Finns det något seilen tillaktigt i det här? Nej, men alltså, jag vet ju. Det som jag har tänkt på eh, jag kommer till era Shattered Memories vi spelade någon gång När det är, mm. man använde Weemoten Som mm. telefoner och tar, fota med ja. eh, jag kommer ihåg, Det kom vissa sekvenser Där man fick springa som fan mm. Och liksom det var varelser Med lite långa armar Och liksom bara mörka skuggor egentligen mm. Lite så ser väl de här uh, varelserna ut då. Mm. Och det är så Än så länge, det finns ingenting att göra Nej. Så liksom, om, de fick ju tag i mig En gång Och liksom var bara slita sig loss och liksom, då valde jag att kubba istället och bara, liksom, nu tar jag mig härifrån. Så jag, jag har inte spelat så där jättemycket silent till. Jag, jag har kört det allra först, nej. Jag har kört det när man får ett brev från sin fru. Det är tvåan. har jag kört. Och det, det är ju ett gäng år sedan nu. Och så mm. var det så här, hemma hos en polare, man körde lite då och då, men vi spelade alltid tillsammans. Så, så jag kan inte säga om det har något av det i sig egentligen. Men alltså Silent Hill Själva atmosfären känns ju som att det är huvudkaraktär I spelet, de spelen Ja, och det är klart här är det ju Den här världen, det är ju Mörkt, nedgånget eh, Inte så vacker planet som vi känner till idag mm. Mycket regn Så ja, alltså det är ju en väldigt Speciell stämning, det är det ju faktiskt Så kanske lite Att de har fångat det För Jag tänkte om det var så, okej okay, då fick vi inte göra Silent Hill Enligt våran vision, då gör vi ett ett liknande spel med en annan titel Fast eh, än så länge låter det ju inte Jättemycket som det är. Nej Mer än kanske monsterna och att det är mm. Jobbig stämning och sådär Ja, exakt Jag tänker om det är, det är dimma och det är rostigt som fan mm. Eller sådär Som i och för sig skulle vara rätt uppenbart Ja, men det är ju verkligen så att De här sekvenserna där man smyger så har man ju en lampa som blinkar åt vilket håll där finns ett monster. Mm. Och den låter ju så här. och det blir ju ett stresspåslag naturligtvis. Plus då så sitter en liten mikrofon i handkontrollen och monsterna kommer väldigt nära så skriker det här barnet och då hörs det från den högtalaren. Så liksom det här, då får man ju upp puls i alla fall. Så det är ju, det är ju jävligt nervigt hittills. Mm. Okej, okay, så barnet ger någon form av Varning att någonting är nära. Ja. ja. Det är som radion i sailan till. Mm. Och då finns det en knapp att trycka på som aktiverar det är som att det, eh, den scannar av området. Mm. Och då kan man se eh, var monstret är. Då ser man mörk skugga så här. Men när skannan har gått igenom så ser man den ju inte längre. Så då får man tänka så här: hmm, Har den rört sig nu så kan man kolla efter fotspår så kan man se att den rör sig åt vitt håll. Då kan man smyga vidare åt Aha. andra hållet. Lite så där. Nu när jag hör dig berätta om det, blir jag rätt sugen på att köra Ja, det kommer ju i alla fall Och det känns ju redan nu så här kort Det kommer ju vara en väldigt unik händel En unik spelupplevelse mm. I alla fall Och väldigt många har ju gett det väldigt högt mm. Alternativt väldigt lågt Så det är nog verkligen antingen eller Men att jag kommer att gilla det, det tror jag för jag tilltalas lite av det här Att man inte ska på att springa och skjuta och slåss så mm. mycket. Jag älskar sådana spel Men när det, när det är spel som är bra Som inte har det utan att det är mycket mm. Annat man ska tänka på Så kan jag tilltalas nästan mer av det ja, sen, sen vet man ju hur det är Med uh, Kojima Att det uh, är Mycket dialoger i filmsekvenser mm. Låt oss säga att, jag kan, säga att Jag har spelat fem Timmar då Mm. Det har ju säkert varit 45 minuter av dem som har varit filmsekvenser redan mm. Så liksom det är mycket, mycket sånt Och klart, gillar man inte att ta till sig det Så det visst, det går ju att skippa Men samtidigt då så tror jag att det försvinner lite av hela grejen också ja Det är lite, det är lite speciellt Men sånt tar ju, det här har jag ju snackat om så himla många gånger förut Att det ibland kan bli trött på filmsekvenser i spel mm. Men, men om vi pratar till exempel Metal Gear och, och det här, om vi tänker Hideo Kojima eller åh, vad heter det är? som han har gjort och Snatcher också. Mm. Det är ju ändå, då, då är ju berättandet en del av spelet. Ja, och det är det ju garanterat här. Det också. kan man ju tänka sig att samma med de här Telltale-spelen också. Mm. Även om de kanske är mer som interaktiva filmer nästan, ja. när de är spel kan jag ju tycka. Då tänker jag väl att ja, men då är, kan det vara trevligt med mycket story så länge det är bra. Det var ju samma med The Last of Us. Där mm. är ju också själva berättandet en väldigt stor del av spelet. Jag kan köpa det. Men när det är spel där det känns som att man har lagt mest fokus på att det ska vara ett bra gameplay. Mm. Och sen så avbryts ett roligt gameplay med en filmsekvens. Med en story som kanske inte är jätteintressant. Eller med en dialog som inte tillför så mycket till storyn. Ja. Då kräks jag rätt mm. ut. <laughs> Ja, jag förstår Eller bajsar på mig det... Ja, det är de två alternativen du har kanske Ja, det finns liksom inget ting Kanske att behöva bubbla lite i magen Ja, just det Men i alla fall fascinerande så långt Och Kojima, den eviga 35-åringen Eller 30-åringen, han ser ut som 30 Vad har gjort i 40 år? Känns ja, det som. är helt sanslöst vad han verkar ha åldrats bra. Ja, något så jävligt. Han är ja. över 50, eller? Det måste han ju vara. Alltså, han, när han gjorde han första Metal Gear var det ju fan 80-tal. Ja, du ser. Och det vet jag inte om det var hans första helt egna spel. Eller om han har gjort. Han har väl säkert gjort fler saker till förare, men mm. något som han var eh, ansvarig för, om man säger. Ja. Och gjort story till och sånt där. Han ville ju göra Hollywoodfilmer redan på 80-talet när han gjorde åtta bitarsspel till 6 data Ja, exakt. Ja, men jag tror inte att jag just nu kan säga så mycket. Och jag tror egentligen inte att vi kan, jag kommer kunna säga så mycket nästa vecka heller. Utan det kanske är när man närmar sig slutet mm. som man verkligen kan sammanfatta. Men hur långt beräknas det här spelet vara ungefär mellan tummen 50 och 50 timmar tror jag. Det är så pass. Mm. Men det har jag inte riktigt uh, hängt upp med. Hur, det finns ju lite sidouppdrag som man kan göra. Mm. Uh, och sidouppdragen i det här går ju till på att till exempel uh, jag kan skanna av ett område och se här ligger en väska som någon har tappat eller någon har dött och den har blivit liggande här. Då kan jag gå upp och läsa av en tag där och då så är den ska till den här staden. Och då sätter man den på ryggen och så springer man alternativt åker. Som jag tror att man kan göra senare till den staden. Mm. Och lämnar in den. Så är det liksom ett sidouppdrag. Mm. Jag vet inte hur de har räknat när de säger 50 timmar. Hur mycket det är med såna grejer då. Mm. Men just det, någonting, någonting som är lite intressant. Det är ju så här... Eh, eh, online också. Mm. Eh, lite som i Dark Souls. Så att man kan lämna meddelanden till varandra. Mm. Oh, okay. Och eh, det kan också bli så att... Eh, om det är en väldigt, säga att jag ska klättra upp för ett högt berg mm. men jag ser att men vänta här nu, här kan jag ju lägga en steg på den här klippan mm. och klättra upp direkt genom den så gör jag det då kan vissa andra som ungefär då som att jag är på samma server som massor med andra spelare mm. då får de den stegen i sin version av spelet också Jaha. och då kan de använda den och så kan de då naturligtvis Ge mig likes Åh oh, Det är lite läskigt det där Med mm. att det ska vara likes Man Men kommer ju aldrig det, undan från det där Då har man ju sett uh, senare hur det kan bli då När det funkar riktigt riktigt bra Har jag hört till exempel att man ska kunna bygga Ungefär små landsvägar mm. Och då vet jag att det var en person Som hade börjat bygga en liten väg Och liksom fick en meter så här Och tänkte man fan det här kommer jag inte lägga ner tid på Det kommer ju ta hundra år Mm men så hade han väl stängt av spelet och fortsatt igen nästa dag Då hade jättemånga personer fortsatt på den vägen Jaha. Och då hade de liksom hunnit ganska långt helt plötsligt så då, massa... är det ju, då är det ju coolt bara ja, då är det ju coolt istället så, och så like och ja, Sen ja. tycker jag väl att det känns lite såhär Men det, det är sån jävla like-hysteri med mm. alla sociala medier Att hela det här bekräftelsebehovet... Det, jag fattar väl att man kan gilla meddelanden Eller rösta ner dem på Dark Souls För att se om mm. det är Ett eh, trollmeddelande till mm. exempel Ungefär som oh. att hoppa ner här Det finns en hemlig mm. kista där och så dör man bara Men hittills har jag ju känt att det är ju gjort Med mycket, mycket glimten i ögat Det känns nästan som Kojima tänker samma som du Det är så jävla mycket likes hela tiden ja. vet att jag hade gjort ett uppdrag Och sen hade jag fått ett mail Mm så jag läste, då var en gubbe jag hade träffat säga att han heter Mikael Johansson ja. Och då säger jag, Mikael Johansson likade din eh, klättring över berget liksom, det, alltså, det känns som, ja, som alltså att, att Det är en skitsak som Ja, men alltså att det, nästan att han driver lite med det ja. också så att det, Som när folk vill ha likes att de har knutit i skorna eller tagit kort på sin spegelbild Ja, ungefär så uh, Men nog om det kanske Men jag är faktiskt tittat på någonting också Kör. Igår Den största netfilmen som Netflix har gjort hittills The Irishman Just det, med, den kom igår ja. ja, den kom igår Tre timmar och 29 minuter Martin Scorsese Magi Martin skulle ja, Scorsese Ja, Scorsese Ja, jag vet inte fan Skitsamma <skratt> Det är ett sånt här namn som alltid är lurigt tycker jag Martin Scorsese, Scorsese. Ja, vi säger så. Eh, I alla fall eh, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Mm. Det är ju helt sjukt, vilken rolllista ändå. Ja, och de är ju ruskigt bra. Alla tre. Mm. Och de har ju också använt sån här de-aging eh, som vi har sett ganska många gånger nu. Mm. Både i Marvel och Star Wars och det är lite sånt som folk gör själva Nu har jag sett och använder såna här deepfakes För att liksom spela in filmer med Obi-Wan och liksom klippa om Star Wars-filmen och lägga till nya scener Och sånt Det betyder att det kommer att finnas nya Arnold-filmer om hundra år Antagligen För har man lyckats göra någon form av röstgenerator mm. Men det, det jag skulle kunna säga att åh, fan, det är för fan bara att hyra in dig Och göra rösten i så fall. Du har fått träna för mm. i så fall. Men uh, i alla fall, uh, jag tycker att några gånger, alltså, jag får, jag får ändå säga: det. I, i Rogue One, till exempel, när de har använt en sån data uh, gjort ansikte på uh, Carrie Fisher och liksom skapat en ung version av en annan skådespelare och så gjort en liknande. Och Peter Cushing mm. är ju för fan med. Ja, också. och det, det kan jag säga: det är inte en. Där har de inte använt skådisen och gjort Ung, utan de har ju skapat Ansiktet ut på en annan Persons ansikte liksom. Ja, det är, väl, sen, det är väl Ungefär samma grej de har gjort med Arnold I Terminator Genesis, när han träffar den där Första Terminator ja. så kommer det 1985 ja precis Men jag kan säga att på de filmer Alltså jag tycker fortfarande att det ser Bra ut, medan jag tycker att väldigt många Är lite kritiska Som jag tycker att det ser inte Speciellt bra ut och visst, det syns att det är ett fejkat ansikte mm. men jag tycker ändå att det är grymt bra gjort fortfarande, trots att de där filmerna har några hår på nacken nu redan. Alltså jag tänker på första gången jag såg allra första spider med Tobey Maguire och jag tänkte, jävlar vad snyggt de har gjort den han hoppar runt sådär som så mm. förbannat. Ja, men... Det känns väl obsolet idag? Ja, jämfört Exakt. Men i alla fall så som de har fått till exempel Robert De Niro att se ung ut i den här här kan jag inte ens tänka mig hur någon ska kunna klaga. För Nej. det är så jävla bra gjort. Alltså han ser ut som en 40-åring av sig själv igen. Fan vad sjukt. Ja, det är helt otroligt bra gjort. Ja, ja visst. Och eh, sen kan man fråga, som jag har varit lite olika tankar kring detta. Jag har, sett att när jag har pratat med några så här, jag den här den var så jäkla bra. Ja, är det mycket våld? Ja, jag tycker ska se jag har tappat det lite med det där. Jag bara, så, nej. nej. det är ju en pratfilm. Mm. Det är liksom mycket så här uh, maffiamöten, uh, de ungas med sina familjer, det är lite tidshopp. Och sen är det naturligtvis eftersom han uh, som är The Irishman. Det är ju, han kallas ju för Irish mm. i, eller så, sån sånt smeknamn. Det är därför han heter så. Okay. Uh, så jag liksom tycker det är klart, han jobbar för maffian Det är klart att det är med sådana scener Där han skjuter någon i huvudet mm. Men de scenerna, de är ganska snabba Och sen är det tillbaka till prat Och liksom hela det här Det är inget videovåld i Nej, På det inte. sättet Och sen är det med mycket den här bilden också El Pacino, han spelar ju Jimmy Hoffa Den här mm. fuckpampen Som försvann 1975 Och aldrig har återfunnits Mm eller någonting kvarleder eller något sånt där från honom. Så det är lite med hur han agerade i det här också Hans samarbete med maffian och hur man såg på facket på den här tiden i USA mm. Så det är blir lite en liten sån historia där också När jag hör Jimmy Hoffa så tänker jag på björn på jobbet Ja, det är också Nej, <laughs> ja, han får väl gå under det smeknamnet snart Nej, men jag tänker på ett slangord för polis Byling. Nej, farbror Haffa Farbror Haffa okay. Jag tror man kallar det så ja, okay. ja. Men i alla fall 3 timmar och 29 minuter Det är ju in i helvetet långt Sen kanske det var så Det var väldigt långa eftertexter Så säger jag att den mm. kanske snarare är 3.15, 3.20 Det är någonstans istället ja. Den var aldrig seg någon gång mm. Jag känner sig Jag satt aldrig och tittade på klockan men ibland så känns det sig som att, eh, att de ska åka till en person. Mm. Och mitt innan de sätter sig i bilen och ska åka iväg så har de en konversation om att en fisk har legat i, och att, i baksätet och att bilen luktar väldigt mycket av det. Och då kanske jag så. Det är väl för att få fram lite jargong mellan de här maffiasnubbarna. Mm. Men framför, egentligen så kanske den inte. För varken historien framåt Eller är superspännande man, I och för sig Man satt och drog lite på munnen Och att konversationen var ganska rolig mm. Men det är ganska mycket sånt Så jag tror att där är det kanske en halvtimme Med sånt där som man känner Det hade nog gått och tajtat till lite mm. Men ändå Det är en av de bästa i år Utan tvekan Gött Ja Sen, jag tänker att vi brukar väl köra en sån i januari. Eh, topp 5 2019. Och det, det kommer vi väl göra i början av nästa år. Igen. Ja, det kommer vi absolut göra. Och eh, en sak till har ju slagit mig när jag åkte hem med Christer igår. Mm. han säger, men det är ju ett decennium nu också. Ni måste ju köra topp 10 eller topp 5 2010 till 2019. Jävlar! Jag. Ja, och det får jag säga. Ja, det måste vi faktiskt göra. Så jag har redan börjat att... Skriva ner lite Ja, men då blir det ju inte bara bäst 2019 Då tar vi ju hela decenniet bara Ja, men vi måste ha med året också Ska vi har. det? Ja Det kan väl bli så att man gör det lite snabbare då ja. Men jag vill i alla fall uh, ha med det Jag tror att det finns en del att säga om det här året nämligen löser sig, vet du Ja, eftersom det har kommit så oerhört mycket intressant Så tycker jag att jag vill inte springa ifrån det här året Nej, det har kommit inte mycket gött faktiskt. Så det är väl klart man kan ägna mm. lite mer tid bara åt det här året. Men det låter ju skogigt att kolla igenom senaste decenniet. För att det. Mm. Är... Nu ser jag på rakarna. Vad va, var det för någonting? Kom inte på någonting. Men jag får väl titta någon lista och se om det är någonting som jag får den här. Ja, just det. Ja. Som inte är alla Dark Souls och Call of Duty-spel utan ja. någonting. Ja, du får ta spelen. Ja, vi kan ju vi kan göra den uppdelningen. Ja. Vi har gjort det förut och tyckte att det funkar ganska bra För annars tar det så jävla tid Ja, du är lite bättre på att prata om filmen vad jag är också Så då får du vara the movie guy helt mm. helt. Och så kör du spel ja. Helt enkelt Men eh, jag tycker att alla ska se den mm. The Irishman Det kommer jag nog att göra Ja, bra För jag har ju Netflix mm. Det gäller bara att orka avsätta så mycket tid Ja, eh, exakt och det är ju egentligen inget problem för att det är ju väl spenderad tid om man kollar på en bra film. Men det är det, om det är jobb dagen för så kan det ju kännas tungt om det <laughs> Ja, så alltså, nu åkte, fick jag åka bil hem igår så jag tror att jag började runt klockan sex. Mm. Så jag var ju klar då halv tio. <laughs> då, hinner, då kan man ju inte starta igång någonting. Nej, den dagen jag är ju slut då, naturligtvis. Ja. Men... Eh... Det är, alltså jag, alltså jag hade ju jag hade dessutom trott att den här filmen skulle komma 2018, men jag tror att den har flyttat fram sig, så jag har gått och väntat så in i helvetet och så tänkte vi så här prata lite men är inte det här en film man tar i helgen då en mm. helgfilm, jag tänkte men fan, jag har lite annat inbokat i helgen då kommer det inte bli av i helgen heller så Nej. här fan, jag måste se den den dagen den har kommit ut ja, jag har också tror jag, eller? har han något i helgen? ja det har jag säkert Men jag orkar aldrig hålla reda på sånt Nej <laughs> Ja men perfekt Men då skulle du kunna rekommendera Båda de här, både spelet och filmen Som du nyss har avgivit Ja absolut ja. Så ja, Death Stranding, Irishman, köp, se Ja Spela Cool, då kan väl jag bara nämna snabbt Nu innan vi drar igång Att jag har Börjat bearbeta lite spel som jag påbörjat För så här jättelänge sen Kommit till slutet Och sen skitit i det mm. Som jag har en tendens att göra ibland Med spel som jag inte vill ska ta slut Eller som jag har spelat igenom Lite för fort och känner att Nej jag vill nog vänta lite Dra ut lite på det för att få njuta lite extra och Ibland kan det ta upp till ett år Innan det blir klart så jag körde faktiskt i färdigt Castlevania Curse of Darkness till Playstation 2. Ja, oh, okej. Okay. Jag kände väl att det var dags att bli färdig med det. Är det ett med. Metrovania? Oh, ungefär. Ah. Fast det är ju i 3D. Men det är, det är rätt bra faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Det, det som gör att det spelet är lite segare än till exempel de riktigt bra Castlevania Metroidvania-spelen är ju att det är så jävla mycket. Man måste grinda på det spelet, annars kan man på rätt mycket pisk. Ja. Så det är väl en liten nackdel Så blir man väl Lite trött på det Efter ett tag okay. Men det går hyfsat snabbt att ta sig igenom det mm. Det är inte, det är inte as långt. Nej Så det, det är väl... Vad är inte as långt? typ 10 timmar ja. ja Fast jag tror nog att det tog lite längre tid på det Men det är för att jag spenderar så jävla mycket tid med att grinda <laughs> Ja så, Men själva spelet är inte så långt Men grindningen tar ja, lite tid Ja. När måste man vill någon. ju gärna inte fastna på någonting för att man inte har grindat och gå tillbaka någonstans och grinda. Nej men det är lika precis. bra att ha det med sig från början. Nej, för jag kom till en boss i spelet som är skitsvår. Som börjar som en boss från andra Castlevania spel, sådana, att Castlevania. Som heter Legion, som är en stor klump eller boll som är gjort på massa <laughs> ja, lik. Den är med det är i det här spelet också. Och andra formen av den är Rövsvår Okej. Okay. Så då var jag tvungen att grinda och samla ihop material så att jag kunde göra lite feta vapen. Mm. För du gör vapen helt själv i det här med material du hittar. Okay. Och så istället för sub-weapons som du samlar hjärtan till så har du som familiars från andra sådana metroid spel. Mm. Så det, ja, men det är kul. Alltså, så Inget toppspel men 6 av 10 kanske. Ja. Det, är väl, det räcker väl gott ibland Ja, det, också, faktiskt. det kan vara gött att köra Lite sådana spel också Som man inte bara försöker hålla sig till toppspelen Som man inte kan uppskatta något annat spel Nej, just det Ungefär mm. Så ska jag väl försöka bli färdig med I.M. Setsuna också Som jag började med sommaren 2017 Jaha. Som jag också kom till eh... ja, Jag har bara sista bossen kvar och mm. Nej, men jag ska Det är grinda. det som är nästan lite, ser ut att vara lite vatten målat Eller <laughs> Är det inte ah, lite vattenfärger i rätt? Nej, sådär? det är Octopath Traveler som kanske ser lite mer ut så Ja, ah, det var nog inte det jag tänkte på Lite sådär, men, det, det är retrografik blandat Ungefär som att man oh, har målat Men det är nog eh, något annat här. jag tänker på då kanske Ja, ah, det kanske det är mm. eh, Nej, jag IMSetsuna, det är snö i hela spelet Jaha, uh, för jag vet, det kom något annat sånt där lite JRPG liknande på den tiden Det är ju jättelänge sedan det kom jag tror det var när jag bodde i min första lägenhet i läge Så jag trodde Det är nog det jag blandade ihop det lite med nu Okej, okay, då får jag nästan kolla vad det kan vara för någonting För det är ingenting som Jag kommer på nu vad det kan vara mm. Nej, och, för det, det är också ett sånt spel Där jag höll på, där jag höll på att grinda För jag tänkte att jag ska ta sista bossen yes. Och så visade det sig att jag har överlevlat Alla mina karaktärer så jag hade inte behövt att grinda så mycket vilket betyder att jag hade kunnat klara det lätt redan sommaren 2017 Ja, då så <laughs> Men det spelet tar tio timmar någonting att ta sig igenom Det gick fort att ja. köra det okay. Och det var väl också det Jag har haft det spelet i några dagar Jag vill inte att det ska ta slut Och så mm. blir det som det blir Och sen har det ju kommit, sedan 2017 tycker jag att det har ju kommit Så jävla många svinbra spel Så att ja. man blir ju lätt distraherad Just det <laughs> Så har det varit, men nu är jag snart på banan igen Så att nej, Jag tycker att det känns dags att försöka Beta av lite sånt jag inte har avklarat För att jag får alltid lite dåligt samvete Varje gång jag köper ett nytt spel mm. Och det blir ju några i månaden Ja, det kan man ha lugnt säga <laughs> Speciellt nu när jag har Steam också Det är ju också så där impulsköp mm. Grejer köpte ju det här gamla Aliens versus Predator från år 2000 Okej, vad var det då? Jo men det var ganska kul, men sen märker man ju Av det med gamla FPS-spel att det är så jävla Labyrintigt allting mm -hmm. hela jävla tiden Och det kan jag ju få lite Panik på ja, jo, ja. Så där får jag väl ändå Ge en Eloge till nyare FPS där det inte är så jävla mycket leta ja. Utforska är en sak Men leta det är inte så jävla Roligt alltså Nej Funkar helt utmärkt i Quake-spelen. Då är det inte så jävla mycket och inte så jobbigt. Men, men det här kändes lite så. Ja, okej. Okay. Men då har jag inte kommit så långt, så det kanske blir bättre längre fram. Mm. Och så kom vi in på det som vi kom in lite på sist när vi spelade in. Att det här att det finns ju vissa musikstilar eller plattor eller någonting som man förknippar med vissa spel eller. Om man tänker vissa spel passar bra till sån här musik och så vidare. Ja. Och då har jag faktiskt suttit och knoppat ihop en kort spellista på Spotify. Ja. Som vi inte är sponsrade av utan jag bara nämner att jag har det på min telefon. Mm. För att streama för jag orkar inte plocka fram min stereo mm. och mina cd-skivor för jag har inte tillräckligt många hyllor. Men för vi kan samtidigt säga att det är väl inte mer än rätt att Daniel som nu fixar så att vi blir sponsrade av Spotify. Ja. ja. Det, det tycker jag. Eftersom man kunde se till så att hans fru fick gratis Spotify, menar jag. När men han ändå där. Mm. Nej, och där. Det som gjorde det lättast för mig att komma på någon spel som att knippa med en viss platta eller musik, då måste jag nästan gå bakåt lite i tiden till min tonår för att lyssna som mest musik. Ja. Samtidigt som jag gjorde någonting annat. Och jag kan väl säga att det är väl lite, blir ju samma sak för mig egentligen. Men det snarare beror på jag tror att jag lyssnar på mer musik. Idag, men jag tror att eh, Jag spelade lite spel då På den tiden som Jag, som jag kände idag Passade väldigt bra Att lyssna på en platta samtidigt som jag spelade mm. Jag tycker att det är lite svårare som Till exempel nu spelar jag kör ofta, tycker jag det är ofta lite Story jag är intresserad av Och, så där, och då tycker jag inte det blir samma grej att ha musik på Nej, det mm. håller jag med om Och sen... Eh finns ju de spelen som har så jävla Dretbra soundtrack också Så du inte behöver lyssna på någonting annat mm. Under tiden, men vissa spel eh, Tycker jag att det kan bli en liten Bättre effekt av att spela Med en platta I bakgrunden ja. Som eh, Till exempel när jag spelar Diablo 3 Och lyssnar på Elton John klockan 5 på morgonen <laughs> sommaren, 2015. Ja, den också det är ju en av de snyggaste låterna som har gjorts ja, det, det, kunde ju, det. det kunde vi ju konstatera idag ja. Jag fick fan rysning <laughs> ja. <hörde på> det. <laughs> det är bra det Nej, sjukt bra Det blir väl kanske det första då som jag lägger till Fast när jag spelade Diablo 3 så har jag lyssnat på jävligt mycket musik Jävligt många olika genrer också Och det är väl ändå sånt jag spel man borde förknippa med någon form av satanisk hårdrock Med tanke på estetiken och vad ja, ja. hela spelet går ut på vad Just man det. gör men nej, det var Elton John. Mm. Inte den, Reaktor 4. <laughs> det är en jävligt bra låt. Mm. Nej, inte så där jättemycket svart metall. Men om jag ändå ska börja nu med, med eh, ett band som eh, jag skulle nog kunna tänka mig passa jävligt bra till just Diablo 3 som är ändå väldigt snyggt rent grafiskt. Det har inte det här lite ettan och tvåan är ju mer mörka och känns lite mer instängda på ett sätt. Kanske inte riktigt lika mycket tvåan, men ettan framför allt. Mm. Och då kanske det passar bättre med Reaktor 4 med Kraft. Ja. Men Diablo 3 känns lite öppnare och snyggare. Då skulle man nog vilja ha någonting mer som känns som att man är i skärsälden. Ja, mer än det här mörka skogsaktiga mm -hmm. Som en. som old school, school svartmetall kan vara. Och då skulle jag nog säga Plattan Diablis Interium. Ja. Eventuellt, eller vad den heter, med Dark Funeral. Okej. Okay. Med låten An Apprentice of Satan. Ja. <laughs> här, titeln passar ju. Att Totus Sanctus är också en bra som platta till det spelet. Ja. Det är Svid mycket diss och ett sånt jävulst tempo mm. Jag tror att jag har den hemma, den Black Arts-plattan Den har jag också, Secrets of the Black Arts mm. Jag har en sån t-shirt, men den har Evelina adopterat av som nu mer. Ja, gött Eller jag har han haft de senaste tio åren eller någonting Nu skriker hon någonting här bak Nu tjuvlyssnar ibland när vi sitter och spelar in Obehagligt <laughs> ja, ja, ibland så hör man ett, att du inte skäms där ute <laughs> Ja, säger, det är kul När jag säger något olämpligt mm. Det händer Fast det kan man klippa bort Ja <laughs> Det har ju hänt något <laughs> <laughs> Så finns det något Du, du visste ju en platta för mig förut Att det här lyssnade på när jag spelade det här Ja, spelade jag. Det, det var på den gamla goda tiden När man var Måste ha varit tretton, kanske 14 Spelade jävligt mycket FIFA mm. Och då var det Plattan Heaven Real Med det italienska bandet Elven King som gällde ja, man hör ju på namnet att det är Ett höjdarband Ja det är riktigt sån där power metal När det är att man lökigast Egentligen Men jag lyssnade ju på det så in i helvete Under den perioden Så då, mm. då blev det att man körde så här karriärläge där man hade skapat sig själv i FIFA. Ja, men det, det är ju det, det bästa När man spelar sådana mm. sportspel. Man får skapa sig själv och så ska man vara den bästa spelaren som gör alla mål. Ja, exakt. Så kan man känna sig som en supersjäna. Ja. Så gjorde jag mycket, Noel. Mm. Eh, en gång nu hade skapat mig själv i rätt spel, så tyckte jag att det, det kanske inte är likt med den här grafiken. Men alltså, jag lyckats bra. Eh, då, tyckte, då visade jag det för morsan, Kolla, jag har gjort mig själv i spelet. Då sa hon. Varför är du kines? <laughs> Så bara det är förstört. Det, det är bara det man får som, som respons också. Ja, exakt. Du, fan, du får, jag måste sticka undan med en grej. Mm. Jag kommer på att du och jag har ju dratt skämt ibland när vi liksom är... Du och jag i en affär till Ja, ja, ja, ja. låtsas snatta saker um, så, Ja, bland annat Eller Herman eller någon eller Typ en sån där. där jättepack med tåarullar typ, Som mm. man försöker gömma under jackan Och sånt där ja. uh, Bland annat så har vi ibland vet, Om man hör ett språk Man inte kan förstå mm. Så kan man tycka att det låter som någonting ja. Och då har vi sagt något helt absurt Som det lät som han sa så här ja. Och så säger man det på svenska Och så garvar ja. du och jag ja. Igår på Coop så råkade jag göra så fast jag var helt själv. <laughs> Men det roliga var att var här, eh, jag stod och skulle, funderade på om jag skulle köpa så här frysta bär. och Som man kan mixa i en mixer och göra någon mm. god dryck till exempel. Så stod jag där och så var det en tjej bredvid mig som jag inte vet vem det är. Och sen kommer det en man och pratar jättehögt i en mobiltelefon. Mm. Som... Eh, jag förstår det inte, det är inget språk jag kan. Jag vet inte fasen vad det var för språk. Det var någonting i alla fall. Och Han pratade väldigt högt och precis när han går förbi mig så säger han en sak och jag hörde i huvudet så jag säger så här lite för mig själv men ganska högt att jag tyckte att han sa så här. Jag ska köpa mig en hoppborg. Så det sa jag. Och då började tjejen bredvid mig skratta så mycket att hon fick skynda därifrån. Och försvann inåt i affären det är, det är, då, då finns det två olika scenarier som stämmer mm. Där ett kan stämma mm. Antingen så hörde hon den här personen då som pratar Och det låter som att jag säger jag ska köpa en hoppborg mm. Och så tyckte hon att du var jävligt rolig som kommenterade det mm. Eller så tror hon att du är en galning som går och pratar för dig själv mm. Och bara konstaterar när du tittar på frusen frukt Jag ska köpa en hoppborg Ja mm. Ja, så och, så inte, inte, och så vill hon inte verka funkofobisk Och gå därifrån ja. Det blir väldigt roligt i alla fall Ja men ibland kan det ju låta som Om, om man har fantasi i alla fall Ja Det finns ju jättemånga sådana här Youtube-klipp Med de här Hatten är din och ryska nationalsången Är väl en klassiker Exakt Sen, ja Tillbaka till den här Elbenking-plattan då det som jag tror jag gillade där i FIFA, det var, då hade jag precis kommit ihåg, jag hade köpt nya hörlurar. Mm. Såna här För mig då, ganska dyra, man kan 500 kronor Sony, men såhär jättestora och väldigt mjuka och mm. ha kring gör Det är dyrt när man är 13-14, mm. eller det är mycket mm. pengar i alla fall. Riktigt det var det, och så lyssnade jag på den här plattan... Och spelade FIFA Jag tyckte att det var så här, ett power metal Ibland så här, snabba trummor Snabba gitarre, riff och jättemycket, mycket, melodi. jättemycket melodier Så att jag, jag kom in i något sånt jävla flow mm. Det känns som att man, som jag spelar på dator då, Tryckte på tangenterna i, i takt i musiken Och mm. var inne i ett sånt här flow Och bara öste in mål med Joel Toresson I Bayern München <laughs> <laughs> ja, men jag, jag kan relatera till det Jag funderar på det kanske snarare var 0405 kanske förresten när jag tänker efter. Ja, då är det ju för fan 17 18? Uh, ja men jag tänker uh, Vi får kolla upp när den där plattan släpptes. 2001 låter för tidigt. Vi lägger oss någonstans emellan då 0203 kanske. Mm. Och då är jag ju 15 16. Det känns nästan som att det var då man började ha, köpa sådana stora hörlurar mm. för musiklyssning. Liksom jag vet bara. att jag hade väl äh, <coughs> jag hade ju sommarjobb då mm. på Stro Landströms tryckeri. Så jag vet att jag hade, kunde nog köpa dem efter en sån sommar, antagligen, skulle jag tro. Mm. Så det var vi. Men det är väl en sån sak. Jag spelar ju in i helvetet mycket FIFA under den här perioden också. Mm. Eh, och då blir det mycket power metal, och i synnerhet det som jag kommer på nu minst än. Kanske lite Freedom Call Eternity-plattan eller något sånt där också. men det... Freedom Call är ju faktiskt jävligt mysiga. Mm. Men... Eh... Sån italiensk power metal Det är ju verkligen sån Jag önskar att jag hade gjort soundtrackar till Sagan om ringen Power metal Ja, exakt Eller jag önskar att jag hade skrivit Sagan om mm. ringen jag, bara, jag tror att jag har en sån där rapsodiplatta där hemma med, Som det sitter en sån här liten dekal på mm. Och då tror jag att det står på den Epic Symphonic Hollywood Metal Ja, oh, du, du hör ju själv Mm när man ska sätta sådana stämplar på sin musik som är helt bananas. Men det var ju verkligen det tidigt 2000 då kyckar väl det där ur fullständigt. Sen låter det visserligen som filmmusik ja. på ett sätt. Alltså det är ju, ja, ja, ja. Men, det är äh... helt vansinnigt välkomponerat. Men det är också. man hade ju inte behövt liksom en mm. rockuppsättning. Det är Nej. Direkt med symfoniorkestrarna. Mm. Det hade det varit kul. Och så känns det väl lite som att. Vet äh, äh, du debuten där. Glory to the Brave. Uh -huh. Det blev någon sån här power metal och sen öster det bara. Det kom massor av nya band. Mm. Och så känns det lite som att skivbolagen bestämde att fan, vi kan inte släppa så här mycket power metal. Det måste sticka ut. Man, mm. fan, det här är inte power metal. Det är Epic Symphonic Hollywood Metal. Vi skriver det. Det kommer folk att reagera på. Och här sitter ju vi 2019 och pratar om Epic Symphonic Hollywood Metal. Uh -huh. Så det har ju satt sig stenhårt. Liksom. Så det var väl säkert marknadsföring och lite... Och så nej, kanske, kanske man överdriver för att man kan. Exakt. Så att man inte hamnar i det träsket. Mm. Sen vet man ju också att den där dåren i Rhapsody, Luca Turilli, han släppte väl en soloplatta sen och säger att man tycker väl att det här låter ju ganska likt. Mm. Och han sa, nej ja, nej nej, det är helt annorlunda, det här är Cosmic Metal. <skratt> så han verkar ju vara väldigt noga med det där. Faktiskt Att man skapar liksom nya subgenrer mm. Som bara finns på en platta ungefär Ja, och så tror jag att det var lite så där också Att det, det var inte fantasy utan det var science fiction Och det är därför det skulle vara då Att science fiction skulle ha något med kosmos att göra Rymden Och visst, ibland så Och dissection hade ju <laughs> anti cosmic metal of death anti cosmic metal of death Antikosmisk dödsmetall Ja, det låter grymt det Ja, det står det på en av mina t där på ryggen Men den har jag inte när jag är i tjänst Så att säga <laughs> <laughs> Man får väl dra gränsen någonstans kanske Ja, det är, även jag har gränser på Vad jag tar på mig för tröjer på jobbet Jag har ju inte Jag har ju inte Tomb of the Mutilated Med Cannibal Corpse heller Nej Ja, jag har haft en undertröja någon gång Och tänkte att jävla vad tur det var jag att jag tog av mig en <laughs> jumper. Ja, det har du väl hört en historia om En gemensam vän, den här går ganska snabbt Ja kör Han hade varit på Black Metal konsert i Göteborg Och så köpte han en t-shirt Och så tyckte han liksom Det är en jävel på ja. Och så står det bandets namn ja, Den här kommer jag kunna ha på jobbet Han jobbar på högstadiet mm. Och sen så slängde han väl in den i tvätten Och till slut kom dagen Nu ska jag ha den, jag har hört att. Uh, han tar på den, drar på en jacka Som man inte knäpper Och så precis innan han ska lämna lägenheten Så tittar han sig i spegeln, sätter på en mössa Och är på väg ut Och då ser han på sin tröja Va? Och så går han och tittar lite närmare och då ser han det är inte bara en jävel utan också den här djävulen trycker också ner en treödd i muffen på en person. Och han bara klädde av sig och bytte om. Han, tänk om jag hade glidit in i skolan utan att veta om hur den såg ut. Ja, det... Nej, det hade ju inte gått. Jag tror inte att folk säger någonting, men jag tror nog att man känner sig rätt obekväm själv ändå med vad man vill ge för intryck. Ja, Coola t-shirts är ju någonting jag absolut förespråkar Även om man är lärare och det är lite främt att ha det Fast det, som sagt, det får ju finnas några Skolor har ju oftast policies Och man får väl vara lite försiktig då med vad man har Och kanske man inte ska ha politiska budskap Eller saker som kan eventuellt uppfattas som stötande Även om jag själv tycker att sånt är löjligt Men, ja. men jag, jag tycker att man ska respektera det ändå Ja, absolut Sen kommer jag ihåg att jag spelade ju sjukt mycket Playstation under den perioden när jag var tonåring. Och detta mm. var väl... Playstation 2 hade väl säkert kommit men det var ju så pass nytt och det kostade ju 7000 spänn för en konsol med tre spel och en inbyggd DVD-spelare. Var... var den så jävla ju när den kom? Ja, jag tror den kostade där någonstans. En kompis med mig, han jobbade hela sommaren och... Samla på sig sådana här rabattkuponger på Expert för att kunna köpa en Playstation 2. Okej. Okay. Och då fick han med arkadspelet Silent Scope. Jaha. Uh -huh. Som är, alltså, du är en sniper som skjuter folk. Mm. Och sen tror jag han köpte till Zone of the Enders. Okej. Okay. Ett sådant mecha-spel, man mm. kör robot. Fast så hade han inget minneskort för det... Hade han inte råd med för pengarna var slut ah, jävlar, så, han han fick, så Silent Scope är ju ett Arkadspel så det ja. är ju skitsamma Men Sony Enders är ju inte det Sen han hade ju kört det spelet från början Hur många gånger som helst bara för att han skulle kunna spela På sin Playstation 2 Ja, Fan vad gulligt Ja det Är det Är det det? det, i det här Silent Scope Arkadversionen, visst är det ett gevär då Ja, ja då vet och, jag och ska du det. då ska du titta I kikarsiktet ja. också så blir det lättare Att sikta mm. Det kommer nog att jag testade när jag var på Lansarå En <laughs> Men det var inte alls det jag skulle prata om egentligen, men jag tyckte det var en kul sidohistoria. Nej, jag hade varit på Åmålsmarknaden och där var det ju, vad fan hette han gubben som alltid sålde vissa hårdragsplattor, typ TPL eller något sånt där, någon sån här förkortning på tre bokstäver. Uh, ja, TPL Records, det, ja. det kommer jag ihåg TPL-mannen brukar alltid ja. vara på områdsmarknaden och han hade ju alltid sånt jävla bra utbud av <laughs> bra plattor Ja, en jävla massa grejer Det, det fanns, jag vill göra soundtracket som Sagan om ringen va? Power Metal, det vet jag faktiskt inte mm. Allt från Sagan om ringen Power Metal till uh, Iron Maiden och sådana klassiska grejer till den absolut vidrigaste, blodigaste och mest perversa grindkorgen du kunde mm. hitta. Mm. Botläggs på. Alltså sådär. Och en jävla massa metalliska bootlägg och sånt. Och du vet att det var ju alltid sånt jävla nöje att gå och bläddra bland sådana sk skiver. Ja. Och bara titta på omslaget som såg coolt ut. Och så hittade jag en platta. Eller två plattor med testament. Som mm. jag tänker, men de här är ju skitbra. De här skivorna har jag inte hört förut. De tar vi. Och så köpte jag dem för kanske en hundring stycken Eller någonting Och kommer hem och sätter mig på mitt rum Startar upp min Playstation med Vandal Hearts 2 Ett sånt strategi RPG Ja Och öser då skivan New Order med Testament Och den lyssnade jag på repeat Många gånger När jag satt och spelade det här spelet Ja För det är ju så långa jävla fighter på det här spelet Ja det kan jag tänka mig Det är alltså typ en, en Eller det är ju, du vet, strategirollspel Det är ju som schack, mm. fast jätteavancerat Ja Och då kan ju en sån strid Ta en timme okay. Utan några problem Lätt, mm. en timme kan vissa sådana fighter ta Och då är det ju gött att lyssna på en platta Samtidigt som man kör För att det är ju en låt på typ 20-30 sekunder Som loopar om och igen på de där spelen Även om de är bra mm. Men då kanske man vill ha någonting som känns som att Tiden blir lite lättare och tar ju tur med ja, just det. Idag så funkar ju poddar kanske bättre För då kan du ju lyssna på någonting Som du kan lära dig något från mer Men då lyssnade jag jättemycket på New Order Med Testament Och speciellt låten Trial by Fire Så varje gång jag hör den låten Så tänker jag på Vandal Arts 2 till Playstation Ja men så, så blir det ju Och bara så ni vet så kommer vi inte Spela upp några låtar här Eftersom vi inte har eh... rättigheten att göra det Nej, och jag vet inte många. Säger, man kan väl spela upp typ så här fem sekunder. Bara, nej, det är inte säkert man kan det. Mm. Då får man höra av sig till skivbolaget eller upphovsmannen och fråga hej, får jag spela upp en liten snutt ur den här låten? Och antingen säger de nej, ja, eller det kostar se så här många tusen lappar mm. för de sekunderna. Så ni får väl. eller Vi skulle ju fri kunna göra en Spotify-lista eller någonting och lägga ut om någon är intresserad, det vill säga annars så kan man bara söka själv. Ja. No. Och rent kontextmässigt så förstår jag ju att eh, Testament kanske känns inte riktigt som det här med... Alltså det är ju inte fantasy på det sättet som med drakar och demoner och spöken och hobbitar och bobbitar utan det här kändes ju mer som medeltid i och med att det är mycket politik i de spelen. Okej. Okay. Även om man kan, göra ma man kan kasta magi Och sådana där grejer men Hela sättet på hierarkier Och att är du född i en bondefamilj Så kommer du vara bonde resten av livet Du kommer aldrig kunna göra klassresa Det är ju sådana dilemma som tas upp i det spelet Ja, ah, okej okay. Och då kanske man tänker då Mer som Elven King eller något sånt som kanske passar. Eller Halloween kanske skulle passa mer kontextuellt I den typen av spel ah. För vi har ju begränsat oss till hårdrock idag, mm. så det är alltså Istället för, för någon... fresh metal Ah, nej men precis. Ja, precis. Då kanske man vill ha mer Ja, då tror jag nog fan att att typ gamla Halloween-plattor skulle passa lite bättre, rent kontextuellt något mer europeiskt mm. Helt enkelt Just det Keeper of the Seven Keys Ja, första och andra Det mm. Skulle ju passa skitbra med det Jag tror fan jag lyssnar på de Salman Jag spelar det här i spelet också Gryningstid Ja, det är en bra platta Ja, eh, det är sånt där band som alltid har varit med, tycker jag. Ja. Eh, alltid spelas några låtar här och där på fester eller på... Någon snubbad har gjort något blandband på gymnasiet som man gick runt med Öste deras Salma Ja. De har ju varit här i stan och spelat i någon period för, inser jag nu, 7-8 år sedan som de spelade här. Och ändå var ju ute mycket att spela. Mm. Men just idag, vet du fan... Det är för att jag inte har kollat upp det, såklart. <laughs> ja, de kör säkert emellanåt. Det är lite förvåna mig. Ja. Men det var ju någon sån jävla punkfestival här i kasen någon gång, va? Ja, mm, jag var, tror det var... det. var då de var här. Ja, jag tror fan Asta Kask var här också. Mm. Också en sån jävla bra band. Mm. det är tufft. Jag lyssnar faktiskt på här om Låt en välkommen hem. Fast det var inte samtidigt som jag spelade någonting. Nej, det är klart. Det behövs inte alltid. Nej. Har du något mer roligt exempel? Ja, jag tror, det känns som att du har en helt annan rutin till, kring det här. Men och nu sa du också visserligen att vi har bestämt att vi ska hålla oss till hårdrock Det var till och med du som begränsade till det förra veckan, eller förra veckan. Fan, vad är det är också Ja, i alla fall. Det, det är punk i alla fall. Ja. Um, Ja, eh, Mario Kart Double Dash mm. eh, Det här nöjet är att eh, radera minneskortet Och eh, spela det från Genom alla kupper och genom det här Mirror och allting det här tills man hade då upp allt mm. eh, gjorde jag flera Somrar i rad Tillsammans med min kompis Viktor mm. Och då var det alltid hans eh, Ebba Grön best Off Som fick gå mm. snurra I hans hemmabiosystem så då blev det ju det. det är lite punk i alla fall ja, Hårdrock och punk har väl eh, I alla fall Vissa någon, form, form, det gemensamt. Ja, någon form av koppling Finns ju där mm, det, De föddes ju hur 70-talet Båda två kan man ju säga Lite ja, Det känns som att eh, inte, Kan man säga att en del I alla fall av punken föddes ur hårdrocken också Ja lite det redan? tror jag Men man kom på, nej nu ska vi spela hårt Och vara lite politiska också och de som inte kan spela instrument är de som ska spela. Ja, exakt. Det är tufft ändå. Ja, nej, men alltså, jag koll, det gick ju en sån dokumentär om det var ett eller två år sedan som var jävligt skärmig med de här. Med just tonåringar som var, nej, men jag spelar inga instrument om Men köper gitarr och kör bara. Ja. Att det var lite, i alla fall om man kollar på svenska punkscenen på 70- och 80-talet. Så att det blev lite det. Den. Mm. Lite sånt. Men i alla fall, så samtidigt som man. Eh, med Mario, drog iväg ett grön skal i huvudet på Bowser så lyssnar man på Gud. <laughs> det, är, det är så jävla härligt också när man <laughs> tänker på det att det här är ju verkligen bara väldigt subjektivt och personligt med vad man har för låtar kopplade till vissa spel <laughs> som egentligen är helt obegripligt. Ja. <laughs> som att spela Super Mario Kart och lyssna på Gud med bara grön. Men Okej, då kan jag också göra en avstickare mm. jag... och det roligaste som fanns då det var att man kom på så här: att om man ser till att hjälpa varandra och hela tiden blir ett och två så går det här rätt snabbt så mm. slipper man misslyckas med någon men ibland så var det kul att ligga kanske fyra och så eh, upptäckte jag, nu kommer jag avslöja det här nu så blir inte arg nu Viktor om du avslöjar. så fick du eh, ledarskap. Ett sånt blåtskal Ett sånt blåtskal, jag brukar säga ledarskap. Mm. och så, så märker man att Victor märkte aldrig när man fick ett sånt och så drog man iväg det. Och sen sa han, nu kom det ett ledarskap förbi mig. <laughs> och så träffade han han och så kunde man åka runt och vinna själv istället. <laughs> det låter som en, tak en taktik jag skulle kunna köra för att jävlas. Ja, jävlar. Nej, det har jag ju varit uppe många gånger. år kanske inte ta det en gång till. Nej, det var när, eh, när jag var taskig mot Max i Super Mario. Nej, det var det. inte det. Det var när du eh, när alla ville att jag skulle sluta på noll mynt och noll stjärnor <laughs> i Mario Party. <laughs> ja, det är nästan ännu elakare. Och det gick så in i helvetet dåligt. Jag var så förbannad. Vad dessa jävla minispel? Man skulle gunga och hålla på. Jag kom sist varenda jävla gång. Och så har jag typ en ruta kvar till mål och blir utmanad. Eller om jag utmanade någon i alla fall jag hade i alla fall 98 mynt. Och så skulle jag möta Max och så hör jag hur Emil viskar: "Välj att satsa 98 mynt så blir det på noll." Det var väl en annan gång också När någon, det kan ha varit Max Kom på en sån här challenge-ruta Där man får välja en person Att göra en utmaning mot Och jag lutade mig och sa Ta Joel <här> <här> För att du låg där helt sist Ja <här> <här> fy, <fan. här> oh, fy fan vad elak Men det blir så ibland man spelar sådana spel med sådana tävlingsmoment jag, Ibland kan jag slå om och bli en sån jävla det är kister Det är inte bra det kommer tillbaka på en sen men sån avstickare då Om jag ska ta en till avstickare från hårdrocken Var att jag lyssnade svin mycket På skivan Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal Med tåström ja. när jag körde Max Payne 2 <laughs> Det är också jävligt absurd. Ja visst är det det Max Payne 2, the fall of Max Payne I better be now Look at this. Den <laughs> <skiv> <laughs> den, Det var den skivan Och mannen som blev en gris Jag ah. hade en liten period där och, mm. I två. Det, är, det, det, är, det är kul då. att härma Tåström så som du gjorde nu <laughs> För det går ju inte jag Tänkte faktiskt att jag skulle Köpa dig ett brev De <laughs> som tycker att det är den Bästa svenska rockplattan Som släppts på flera år Och nu ska jag inte säga någonting För jag tycker att den plattan är jävligt bra Den skenbokvarnsvägen 209 eller vad den heter ja, ja, ja, Så jag ska ja, inte sitta här och den nu Jag tycker att det är äckligt bra Ja, ja Tåström är grym mm. alltså, det, det är så bara mm. det, man, man kan tycka mycket, hur mycket man vill Om Lars Winnebäck och sådana här svåra artister Men det är Tåström som ja. är bäst Det kommer jag för övrigt ihåg Det var eh, om det var på idrottsskalan När det hade varit ett OS eh, Och Tåström ganska nyligen Hade köpt den Eller så släppt singen Fan, fan, fan Och i den sjunger han ju Fan, det skulle varit du Ja och så var det uppe en komiker och skulle kö och köra någon skatch och det hade gått så jävla uselt för Sverige i detta OS. Mm. Och hon gick upp och körde. Fan, fan, fan, så är och honfullt nästan mot Åström. Oj. Men la till istället, det skulle varit guld. <laughs> <Fy> fan <laughs> dåligt. Fy fan vad dåligt. <laughs> Jag det var, det var kul. riktigt jävla röttet. Eh... Jag tänker på andra spel som passar väldigt bra till bra hårdrocksskivor. Och Doom. Då snackar vi gamla Doom. Det är någonting med de spelen som ger en sån här härlig 80-tal satanisk estetik i sig. Jag vet inte om det är den här härliga blandningen av mycket rött och bärst och grått tillsammans som gör att det funkar bra med till exempel de här gamla mm. omslagen med Slayer. Det känns som att de har lite den färgen Sen tror jag nog att Doom är Väldigt inspirerad av Slayer Jag tror att eh, Romero var väldigt Inspirerad av Slayer också ja. Med tanke på att låtarna i Doom I alla fall, ja, det, det är nog fan båda De två, Doom 1 och Doom 2 mm. Där låtarna mer eller mindre Är taget från Kända hårdrocksband ja. Alltså Mandatory Suicide Är ju med på någon låt, är ju med på någon Bana i Doom Mm. Att det låter nästan exakt på Det är väl några toner Man har ändrat då så att det inte ska bli Några copyrights infringements Eller plagiat mm. Men eh, Mandatory Suicide vet jag Definitivt är med Och sen tror jag det är första banan I första dom låter lite grann som Master of Puppets Så det är ju väldigt tydligt Att man har tagit inspiration från liksom Bra hårdrocksgrupper Ja, eh, jag tror eh, Så har du pantera nu Nej, jag tror de att det är är har nämnts också. också. Ja. Men det, framförallt, det är ett jävligt det är ett hårt soundtrack. Det är någonting i själva ljudet som, som du säger vet jag det har snackats lite om att om Super Nintendo var väldigt symfonisk så lät lite Sega vara mer liksom rockig i sitt sound. Mm. Och det är lite, det, lite så är det väl med Doom också som du säger, de här hårdrockslåten tagit inspiration av mm. det är rätt hårt, synt eller vad man ska kalla det Förstår ja, du vad var, jag menar? Ja, ja, det var ju midi, ja. kass midi på den tiden Men sen är. för att midi kan låta hårt Förstår du vad jag menar? Ja, det liksom ja, ja. Att det är... men det måste ju varit på den tiden När midi Midi är ju ett ganska brett begrepp Men om man tänker sån här gammal midi Som låter bara plink, plinky plonk mm. Som när man spelade typ Lemmings Eller någonting på en PC <laughs> så, så var det med Doom också där På 90-talet, sen senare Windows-versioner så kunde ju midi mer eller mindre vara sånt som spelade upp äh, lossas instrument. Ja, just det. Som jag inte, då kunde det ju vara någon sån här gitarr och mm. bra trumljud inom citationstecken som var med i de spelarna. Men före det så var det ju plink i plonk. Men man hör på låtarna att ah, men det där ska vara en komp ja. så Det är meningen att det ska vara så. Mm. Och då är det väl. Jag fick för tid. övrigt ihåg när jag hade, käfta, när jag hade eh, en gång lyckats att ladda hem alla Street fighter låtarna i någon sån här midi-format. Ja, det var kul. Ja, men jag laddade hem svin mycket sånt i midi-format. På 56K-modem då. Ja, för att det gick ju inte att ladda hem MP3-filer på det. Bara sådär med 56K. Då fick man ju skaffa något program där du kunde pausa nedladdningen och återuppta den. Nästa dag efter klockan sex mm. När du hade tid att ladda hem lite Ja, en låt tog väl en jävla tid Jag kan ladda hem en del musik på, på den tiden ändå Ja, det gjorde jag också, jag brukade ladda hem snuttar mm. Men det var ju på den tiden Det var ingen torrent eller sånt. Utan man laddade hem från vissa hemsidor Ja Jag brukade gå in på mp3.com <laughs> tycker du det var så kul? Ja, det är så jävla dåligt namn på en hemsida. np3.com. Då hittade jag faktiskt en demo som jag tyckte var svinbra med ett med ett band som heter Dragon Heart. Ja, oh, okej okay. Som också spelar så här svärdspel säkert lite såna här Final Fantasy och Chrono Trigger och sånt och lyssna på Dragon Heart. Och sen lyssna inte under mer. Jag, vad fan? Jag kommer ihåg att det var en låt med den här Dragonborn som heter Valley of the Damned som jag tyckte var en jävla fräsch låt. Mm. Jag tänkte att jag få lite Gamma Ray-vibbar och sen dröjde det en jävla massa år ja. och så spelade jag Guitar Hero och så var det ett band som hette Dragon Force. med ja. jag där jag tänkte att det här låter bekant. Mm. Och då var det det här bandet Dragonheart Fast man hade bytt namn och blivit stora som fan helt plötsligt. Ja, det gick ju snabbt där mm. Och Dragonheart blev väl En uh, låt som heter Heart of the Dragon istället okay. Som är med på deras debutplatta Som står där hemma i hyllan det finns ju en rätt kassfilm som heter Dragon Dragonheart också Ja fan, vad jag gillade den när jag var typ 10 bast Ja och jag gjorde det gjorde jag också, mm. Johan Polare hyrde den ja, Och, de och inte, det jävla soundtracket Till den rullen <laughs> <Om man kan laughs> den. Så jävla pampig <laughs> Men Power Metal funkade bra Men tillbaka till Doom, jag tycker att hela estetiken i Doom Är ju verkligen Slayer-omslag Ibland Sen är det ju vissa ställen Jag vet inte om du kommer ihåg Eller om du har tänkt på det förut Att med vissa bakgrunder i dom På någon pelar eller bakom något galler I någon vägg så kan man se att det rör på sig ja, det. Så ser det ut som en massa ihopsmälta ansikten mm. Vilket också för tankarna till skivan Altars of Madness med Morbid Angel Ja just det Som är en ganska punkig dödsskiva mm. Om man jämför med det som kom sen Det är väl den som Chapel of Ghouls är med på Ja, ja. det stämmer så att Doom är ju ett perfekt mm. hårdrocksspel. Det jag har väl nämnt tidigare att tidiga FPS-spel när det gick ut på att det skulle vara våldsamt skulle vara jävligt, mycket blod och eh, läskiga saker så är ju det som då tv-spelsvärldens eh, svar på musikvärldens dödsmetall. Mm. Och varför inte? Alltså Doom, jag, jag körde igenom första Doom för ett år sedan ungefär. Och då passade det väldigt bra att istället för att säga ah, men midifierad hårdrock i all ära men då drog jag på den South of Heaven med Slayer och djävul vad den skivan är kompatibel med Doom. Det är, och den Divine Intervention och God Hates Us All är ju de jag gillar bäst. Mm. Sen vet jag ju att det är lag på att tycka att Raining Blood är bäst. Men jag, jag älskar den skivan också men de andra tycker är lite vassare för det finns... Det finns mer konstnärligt uttryck i dem, mm. tycker jag. Alltså, jag kommer ihåg att det här var ju lite... innan jag lyssnade mycket på Slayer så kommer jag ihåg att den första plattan jag köpte med dem var. Jag tror att jag hade Raining Blood, i för sig. Men liksom mm. den hade... jag hade lyssnat på den ibland. Men jag köpte den nästan den. Jag tror att den är från 06. Den heter Illusion of Christ eller något sånt där. Va? Christ Illusion. Christ Illusion. <laughs> ja okay. Den tycker jag också är riktigt fin och trevlig. Så mm. det... De har varit bra under en lång period. Sen ja. vet jag att de här 90-talsplattorna, det finns inte väl någon som är jävligt hård också Men som liksom aldrig blev så stor Alltså den jag gillar bäst, den är ju från 94 tror jag, Divine Intervention Den mm. är också väldigt kompatibel med Doom ja. Sen kom ju Diablos Musica Får ni ursäkta mitt uttal? Den skivan tyckte jag var svinbra, men den är ju lite... Anklagad för att dra åt nu metallhålet, hållet mm. Men det blev ju för fan allting ett tag. Ja, jag. men Slayer överlevde ändå grunge-vågen mm. utan att balla ur som Metallica gjorde ja, just till exempel. Det. Mm. Och Megadeth och de andra de här four, the Big Four-banden. Ja. Som ändå försökte se på mer kommersiellt sound. Slayer kukade ju aldrig ur. Nej. Det blev ju bara hårdare istället. Fan, du ta... är väl... det, det, är, det är väl en platta Jag tycker att han är helt horribel Den plattan, vad är det den heter? Risk, ja, ja den är faktiskt rätt jävla dålig Det Är inte den jävla rotta på omslaget också? Eller något? Jo, en råttfälla mm. Nej, den är Det är väl deras enda dåliga skiva Tror jag mm. Sen har de släppt plattor som kanske inte är superbra Rätt igenom, men den har bara en låt Som är lyssningsbar, det är Crush'em mm. Som var soundtrack-låt Till Universal Soldier 2 där har vi nivån på den plattan kan man ja. väl säga. Universal Soldier. Det var ju de två första där det är ju fina. Sen har det väl ballat ur det finns väl hur många sådana som helst nu. Ja, år 2000 var det väl som den var 99 kanske var som den tvåan kom. Det var ju en sån jävla grej. Mm. Men det första var som dol för mig. Ja. Ja, det är. Det. Men fan dam väl mig santliga Ja. Sen tror jag att han helt plötsligt är bad guy i en av dem. Till ja. och med past ändå är jag samma person På något sätt Okej, okay. han är omprogrammerad något kanske Något sånt ja. Men eh, Megadeth Och det funkar väl också till Doom Men du skulle nog säga att det är Slayer och, Mor och Morbid Angel kanske som är de mest Kompatibla för att de har Även om det är satanisk liksom, Estetik i Doom Så kanske man tänker mer åt Black Metal hållet Men Doom känns ändå 80-tal på något sätt det gör det verkligen Lite den här de actionfilmerna alltså Det är inte helt otänkbart att Arnold hade kunnat göra En film som är så ja, nej, precis. Det är därför alltså, jag får en sån 80, -tal 80 -tal tals -tjänst. action blandat med Slayer Omslag, mm. då är ju Slayer kanske det bästa bandet att lyssna på När man spelar Doom verkligen. Sen lyssnade jag, hade jag Jag hade den här gamla Xboxen ja. Det som var så coolt med den var att det fanns en hårdisk I dem, alltså när du köpte dem Det var inte som med Playstation 2 Att vara tvungen att köpa en nätverksadapter som du kunde koppla en hårddisk i. Ja. Och då kunde du lägga, det fanns ju vissa spel du kunde lägga in egna soundtracks till. Just det. Vilket var behändigt. Mm. Och då körde jag Burnout 3 Take Down ja. som för övrigt är mitt favorit racing spel som inte är ett Mario Kart spel <laughs> ja. utan ett riktigt racing spel och då hade jag skivan Countdown to Extinction med Megadeth oh, ja. Den och eh, Rust in Peace mm. Det är väl de två bästa tycker jag Och The System Has Failed Det är de tre som jag gillar mest Ja, jag gillar Euphanasia Har vuxit med mm. åren för min del Den är ju så jävles bra Där tycker väl jag att det är så att det som är bra Är riktigt bra mm. Sen tycker jag att en del låtar Har aldrig lyft för mig riktigt på den plattan ja, så. Utan då tycker jag att det blir lite, lite segt och När kommer den? Ja, där kom den. Fan vad bra. Ja, men så sen... kunde jag nog tycka förut. Men mm. idag så har den vuxit ännu mer mm. den skivan. Det är det de hänger upp spädbarn på tork va? på omslaget. Japp. Yep. <laughs> det känns också rätt makabert. Ja, det är <laughs> det är ett roligt omslag. Det är så att köra de här snabba jävla racen när man bara ska krascha andra bilar. Ja. Inte kraschlandingarna utan du racer och ska göra takedowns. Mm. Då funkar ju låtar som Holy Wars, The Punishment Do. Ja. Fruktansvärt bra. Och in the eye of the tornado. <laughs> ja, ja, absolut. In the eye <laughs> mans hans nasala röst Och Countdown to Extinction-plattan Passade jävligt bra till de här När du skulle bara göra trafikstockning Och krascha in i någonting Och göra så mycket skada du bara kunde Och då är det ju naturligtvis Symphony of Destruction som är låten man kör då När man kraschar in i långtradare Och får pengar För att man förstör så jävla mycket man bara kan Åh oh, gud vilket bra spel det är Mm jag körde inte så mycket, jag körde fyran någon gång Vad fan heter det, Dominator eller någonting Det kan eller? stämma Nej, Burnout Revenge, Dominator tror jag är tvåan <laughs> Det var ganska kul, det var ju fräsigt Fast då började ju Xbox 360 och de komma när det kom ja. Så det hann jag aldrig spela så mycket Sen kom den här Burnout Paradise och det körde jag aldrig Jag testade det hos min bror och tyckte det var coolt som fan Mm. Men det kändes som att Den serien försvann Och så blev det Need for Speed igen Som var liksom det coolaste ja. Och det kanske det är Men Burnout det är. burnout plus megadef Det är. Mår jag som bäst Om jag ska köra bilspel <laughs> Det låter väl fint Har du något mer kul Som du tänker på Annars så har jag fler om du vill lära Ja, köp på. Den kanske konstigaste mixen. Detta var också. Under... Eller möjligtvis då när man lyssnar på hem får man spela Elastomania. Ja, men varför inte? Det var en sån. Det var också det i början när man, vi började lyssna på hårdrock och det. Elastomania var någonting man pratade om på. Rasterna, väldigt mycket mm. Motorcykelspel är väl att ta Och säga i, men tänk Vad fan heter det när man kör motorcykel Och ska ta sig igenom hinder Och de hoppar så där med En liten kross Heter inte det var motorkross då? Nej, men tänk att de ska ta sig upp på höga avsatser Och köra över eh, hinder Alltså byggt på pallar och sånt där kanske oh, um, typ Ja, sånt här typ trials-spelet Det ja. var ju lite så det Man skulle ta sig mm. igenom banor och samla på äpplen Eller vad fan det var oh Action Supercross Ja, fast jag tror att det, det fanns en version där Som hette Elastomania om det inte aha det kanske var För Action Supercross var ju någon sån där Freeware, man är en gubbe på en kross med röda kläder Och en vit hjälm som en Ja. Och så ska Ä du ta äpplen Och så ska mm. du till målet som är en blomma Jag tänker, jag visade en bild på Elastomania så mm. såg det ut så här Okej, okay, det är Action Supercross Fast de har bytt ut gubben ah, okej. Okay. Ja, Och då var det mycket Hammerfall Renegade som gällde mm. Templars of Steel Och alla de där fina låtarna Ja, det är, det är något gött med det där Då tyckte man ju att det var svinlöjligt Uh, ja, jag hade inte riktigt hunnit dit då, då Nej då, men det då. var ju för att jag hade lyssnat på Slayer och Cannibal Corpse ja, Det hade jag ju... inte riktigt börjat med på den tiden Så då tyckte du att jag var avslöjlig kan inte nödvändigtvis att du var det Men musiken du lyssnade på Jaha. Fast idag har jag en helt annan relation till musik överhuvudtaget Nu tycker jag ju att Hammerfall Inte för att jag lyssnar mycket på deras musik Men jag gillar ju Hammerfall ja. alltså. Fan, jag har på turné med dem Du kan ju inte sitta och säga En massa dumma saker om dem För att de är ju superhärliga Häng ut Oskar nu Nej, Oskar är ju superkul jag vet, Vi hade ju äh, Onkel Konkel efterfest Det var ju hur trevligt som ja, helst äh, och Jag uppskattar att han alltid svarar hej tillbaka När man hejar på honom på olika konserter äh. Jag gillar också Oskar ja, Nej, men han är Hur Jävla trevlig som helst Så det kanske är Hammerfall jag ska lyssna mer på när jag spelar Zelda som jag vet att Oscar samlar på Zelda Ja, just det Jag köpte ju Pokémon av honom Till 3DS mm. Och jag bodde ju på Flöjtgatan Så i det här postnordebrevet Som han hade skickat till mig med mitt 3DS-spel i Så stod det då Mitt namn är Och så stod det skinn Inom parentes Flöjtgatan 23 <laughs> Ja, det är ju huvudbart. <laughs> jag undrar vad han hade skrivit till mig. Där hade han inte behövt skriva något. Nej, för han kanske inte hade skrivit någonting till dig. Nej, men alltså... Om jag hade man... bott på Fagottgatan. <laughs> ja, nej, nej, nej, nej, då behöver man inte <laughs> skriva det. Stavar man med 2 G istället för 2 T kanske. Ja. Om man tycker att det är kul. Ja, det är det ju faktiskt lite grann. Mm. Eh, den konstigaste blandningen med musik tror jag som jag har haft. Det var... Under den tiden när jag, inte, när jag hade gjort mig av med alla, nästan alla mina gamla tv-spel eller de hade försvunnit eller sådär. Och då hade man ju inga pengar att köpa sånt. Det fanns ingen marknad riktigt så som jag kände till. Mm. Så att då fick man använda e det farliga E1. Emulator. <laughs> Oj. Med... Fan var jag var borta där. Ja. Med Nintendo-emulator. Nesticle. Mm. Jag trodde du skulle komma ut som ecstasy den brukare. Nej, nej, nej, nej, nej. Jag... Nej, knark är inte min grej. Nej, det... nu ställer jag emot eh, min ja. passion här mm. i livet. Du spelade jag Zelda till en liten 8-bit. Ja. rutin körde och blandade mellan Gamma Ray Power Plant och... Meshugga Destroy, Erase, Improve <laughs> Destroy, Erase, Improve Ja, Kan jag ha sagt fel namn på plattan För nu får jag säga allting är rätt ur huvudet Men jag tror det är den Och så Future Breed Machine som är liksom eh, Deras hit mer eller mindre ja. Gick ju väldigt varmt När jag dödade Pulse Voice och eh, Gibdos och andra farliga monster I den här Fantasyvärlden som var kanske mer kompatibelt med Powerplant med Gamma Ray ja. faktiskt. Den skivan funkade kanonbra ihop med Zelda. Ja, då så. Gamma Ray, Power Plant. Sen kan jag ju tänka mig, om jag skulle köra Zelda idag och vill ha en Gamma Ray-platta så funkar ju Land of the Free, såklart. Alltså, det är ju en sån dunderklassiker. Mm. Och den New World Order heter den, va? Ja. Som är lite Judas Priest-aktig tycker jag. Lite så... Evelina lyssnade på Judas Priest när de spelade Zelda till Super Nintendo. Ja. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilken platta det var men om det var en samlingsplatta kanske som mm. hon hade. Men jag tycker nästan att den är lite painkilleraktig emellanåt. Liksom det är ganska hård power metal egentligen. Mm. Ja, det är då Judas Priest är som bäst. Jag tycker jag blir en skitbra skiva. De mm. tidigare är jag inte duggintresserad av faktiskt. Sen har de, kan jag tycka, blivit lite bättre med åren mm. nästan. Den senaste de släppte var ju väldigt bra. Deras 70- och 80-talskrejer tycker jag väl. Väldigt... Det har jag aldrig lyssnat på egentligen. Nej, då föredrar jag kanske om man ska bryta mot lagen har jag ju lyssnat på. Ja, det är en förstås. så stor tråkig låt <laughs> Nu får inte sjunga mer för då måste vi betala pengar. Nej, det tror jag inte. Iron Maiden lyssnar jag nog hellre på än Judas Priest i så fall. Mm. Självast Iron Maiden. Fattar du, eller? Åh oh, <laughs> Peller-Erik Gustafsson från Dals Långed. Vilka stjärnor? Ja. Så Gamma Ray och Meshuga. Det är ju en jättekonstig blandning. Men de lyssnade jag på. Nästan så att man hade första låten med Gamma Ray. Första låten med Meshuga. Andra låten Gamma Ray. Andra ja, låten Ja, Du blandade dem så till och med. Ja, det var nästan någonting sånt. Sen hade jag. Jag vet inte om det var med på någon EP eller något sånt där. Släpp. Men det fanns ett. Fan var det, det var något jävla spår med Meshugga som hette Typ Guitar Medley by Nimrod Tror jag, något sånt här Det är kanske någon som känner till det Då hade de blandat ihop De bästa partierna från hela den skivan <här> okay. Till en låt på nio minuter Som jag tryckte stenhårt också mm, Det låter ju speciellt Och jag vet inte om det är någonting med har släppt själva Eller om det var någon på nätet som hade klippt ihop Och släppt som en mp3-fil som jag mm. råkade ha på min dator så kommer jag osökt och tänka på ett annat band Som jag lyssnade jättemycket på i tonåren Fast mest på MP3 på datorn När jag satt och spelade GTA av sådana här spel Det var ja, har du hört dem Ja, det vet jag vilka det är. Det är ju också knarkat Tycker jag Ja, sådana här svensk joyk eh, black metal Ja När mörk Typ började bli som störst Det kom fler sådana där som körde på svenska Mm och jävlar och Vintersorg och sådana där grejer Ja, men Vintersorg, de var ju stora I Sweden Rock Magazine en gång i tiden Det var sånt här band som alltid fick bra plattor Så vi bara vänta på en uppföljare Hur länge som helst och så blev den dålig Typ Jag lyssnade på någon skiva som var hyfsat ny När jag gick i sista året på gymnasiet Som, hade, som var skitkonstig mm. Men de finns inte längre tror jag va? Det har jag inte hört någonting om Nej, inte vad jag vet Däremot så vet jag att han Det är väl ett soloprojekt med ja. Vintersorg att han sjöng i Borknagar ett tag. Aha, okej. Okay. Det är ett roligt namn, Borknagar. Borknagar tycker jag man ska säga. Ja, jag, ingen aning, jag, säger, jag säger det för att det låter roligt mm. med Borknagar. Mm. Jag tror han sjöng med dem ett tag. Sen var det ju ICS Vortex från Dimens som sjöng där. Mm. Ja, du vet. Det blir nästan mer en musikpodd idag än en spelpodd. Men hårdrock och tv-spel tycker jag funkar så jävla bra ihop. Det är bra smutskultur. <laughs> ja. Fast sen vet ju vi att egentligen Så är ju hårdrock den absolut finaste Finkulturen som finns för det är en sån musikgenre Som aldrig kommer att dö ut Nej, Eller bli otrendig Nej. Och, man kommer fort, och det kommer fortfarande Att säljas skivor också Det är inte så där att man har fastnat I att man bara Lyssnar på spelister på Spotify Även om det är mycket där också Men Folk kommer fortfarande vilja ha skivor Ja, det hoppas jag verkligen Precis som att eh, tv-spelsentusiaster Fortfarande kommer att vilja ha kassetter och skivor Ja oh. oh. Oj, ursäkta mig Så det är två saker jag tycker passar väldigt bra ihop Sen inser jag också Att du har suttit ganska länge och pratat om det här Och jag har jättemånga exempel mm. Men vi får nog begränsa oss lite där Det tror jag Om inte du har någonting mer att tillägga mm, Nej, jag känner mig ganska bra men med min Ebba Grön Och Elden King och lite Hammerfall Det får vara bra så, tror jag mm. Och hålla med om det här med Doom och Slayer, förstås Ja Quake är ju också bra Hård också. där tycker jag Meshugga Passar bra, Quake mm. Där passar, alltså det här gråa Science Fiction-aktiga passar bra med Meshugga Om du kör första Första Quake känns ju lite mer Viking-aktigt ja. det skuld... säger Quake 2 då Ja, jag tror fan att Quake, första Quake skulle vara typ vikingspel från början Aha. men de, sen så blev det science fiction, men de ändrade inte så mycket så det ser fortfarande ut som vissa såna här, typ, stora vikingborgar och sånt mm. fast det är en alienvärld ja. och sen så kör de lite mer på science fiction-spåret i Quake 2 som får mig att tänka på det här gamla äh, brädrollspelet fan heter Mutant Chronicles Warzone kunde man köpa en sån där paket som det hette. Okej. Okay. Då får de mig att tänka på lite grann. Med Sugar och Quake ja. avslutar jag med. Det gör vi. Men fan, det här var ju asroligt Det är nästan så att jag borde sätta mig och hitta lite spel och testa ihop med lite plattor och sånt där. Spel mm. som kanske inte redan har röv bra soundtrack redan. Ja, exakt. Så får man tänka att det här har väl ett okej okay soundtrack men man skulle behöva ha en bra hårdrocksplatta till den. Ja. Oh. Sätter vi punkter? Det gör vi innan du somnar. Ja, jag är lite seg nu faktiskt men det har varit väldigt roligt att prata idag. Ja det har varit sjukt kul och tips kan vi också ta emot om det finns någon bra hårdrocksplatta som funkar bra ihop med ja, något roligt så är det. Och eh, ni vet var ni hittar oss på sociala medier Vid det här laget tror jag, jag. jag Det finns på Facebook och på Instagram Och så har en mejl Men kan man namnet som du, jag hörde att du skulle säga Så tror jag att man hittar det. Ja, Tack så mycket Hej